Je to opět knižní okénko a dnes jsem pro vás vybral francouzský román a pak něco o zdraví a pro zdraví. Spisovatel Jean-Michel Genaissia se proslavil knihou Klub nenapravitelných optimistů, která se u nás i ve světě setkala s nadšeným ohlasem. Nyní přichází jeho další román s názvem Nezmar. Je jeho hlavní hrdina Tom Larche skutečně nesmrtelný? Žádný člověk by nemohl přežít tolik nehod, z nichž štom vyvázl bez škrábnutí. Co nebo kdo ho chrání? Bdí nad ním snad anděl strážný? Jako malý hoch musel opustit dilí a vydat se do Londýna. Tom je od jak živá rozkročen mezi dvěma světy své indické matky a anglického otce. V 18 letech nastoupí ke královskému námořnictvu a proti své vůli se stane hrdinou. Po návratu do civilu ho jeden z nejbohatších mužů světa požádá, aby se vydal do Indie, pátrat po jeho ztraceném synovi. Jedině Tom jej totiž dokáže najít. Bohatý, napínavý viděj, a řada pestrých postav dělá z románu skvělý zážitek. Další knižka se věnuje otázce zdraví. Tentokrát z pohledu přírodních terapií. Tajemství čínského léčitelství od Jennifer Harper kombinuje moudrost tradiční čínské medicíny s jednoduchými, bezpečnými a efektivními přírodními terapiemi, které mohou být použity k sebeléčení. Tradiční čínská medicína klade důraz na celostní přístup. Autorka představuje tuto metodu a pomáhá čtenáři, aby se naučil porozumět vlastnímu tělu. Přitom sahá jak ke starým metodám aromaterapii, masáži reflexních zón a akupresůře, tak k meditacím a zásadám správné výživy, aby tělo a duše vytvořili harmonický celek, který nakonec nebude potřebovat lékaře. Typem na tento týden jsou knihy Nezmar a tajemství čínského léčitelství. Najděte si svůj příběh v síti knihkupectví Kosmas nebo v e-shopu Kosmas.cz Kosmas. Víc než kniha.